ירמיהו, פרק ז' הדבר אשר היה אל ירמיהו מת אדוני למור. עמוד בשער בית אדוני וקראת שם את הדבר הזה ואמרת. שמעו דבר אדוני כל יהודה הבאים בשערים האלה להשתחבות לאדוני. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם. ואשכנה אתכם במקום הזה. אל תבטחו לכם אל דברי השקר, לאמור, היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. כי אם היטב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם, אם עשו תעשו משפט בין איש ובין רעהו. גר, יתום ואלמנה לא תעשוקו, ודם נקי, אל תשפכו במקום הזה. ואחרי אלוהים אחרים לא תלכו לרע לכם? ושיכנתי אתכם במקום הזה, בארץ אשר נתתי לאבותיכם, למין עולם ועד עולם. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר, לבלתי הועיל. הגנוב, רצוח ונאוף, וישבע לשקר, וקטור לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם? ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם, ניצלנו, למען עשות את כל התועבות האלה? המערת פריצים היה הבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, בעיניכם? גם אנוכי הנה ראיתי, נאום אדוני. כי לכו אל מקומי אשר בשילו, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו, מפני רעת עמי ישראל. ועתה, יען עשותכם את כל המעשים האלה, נאום אדוני, ואדבר עליכם השכם ודבר, ולא שמעתם, ואקרא אתכם, ולא עניתם? ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו והשלכתי אתכם מעל פניי, כאשר השלכתי את כל אחיכם, את כל זרע אפרים. ועתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשב עדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע אותך. העינך רואה מה המה עושים בערי יהודה ובחוצות ירושלים? הבנים מלקטים עצים, והאבות מבערים את האש. והנשים לשות בצק, לעשות כוונים למלאכת השמיים, והסך נסכים לאלוהים אחרים, למען הכעיסני. האותי הם מכעיסים, נאום אדוני, הלא אותם, למען בושת פניהם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנה עפי וחמתי ניתכת אל המקום הזה, על האדם ועל הבהמה, ועל עץ השדה. ועל פרי האדמה, ובערה ולא תכבה. כה אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם, ואכלו בשר. כי לא דיברתי את אבותיכם, ולא ציוויתי ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, על דברי עולה וזבח. כי אם את הדבר הזה ציוויתי אותם, לאמור, שמעו בקולי, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והלכתם בכל הדרך אשר אצווה אתכם, למען ייטב לכם. ולא שמעו, ולא הטו את אוזנם, וילכו במועצות, בשרירות ליבם הרע, ויהיו לאחור, ולא לפנים. למין היום אשר יצאו אבותיכם מארץ מצרים, עד היום הזה, ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים. יום השקם ושלוח. ולא שמעו אלי, ולא היטו את אוזנם, ויקשו את עורפם, הראו מאבותם. ודיברת עליהם את כל הדברים האלה, ולא ישמעו אליך, וקראת עליהם, ולא יענוך. ואמרת עליהם, זה הגוי אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיו, ולא לקחו מוסר, אבדה האמונה. ונכרתה מפיהם. גזי נזרח והשליחי, ושאי על שפיים קינה, כי מאס אדוני ויתוש את דור עברתו. כי עשו בני יהודה הרע בעיניי, נאום אדוני, שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו, לתמאו, ובנו במות התופת, אשר בגי אבן הינום, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לכן הנה ימים באים נאום אדוני, ולא יאמר עוד התופת וגיא בן הנום, כי אם גיא ההרגה, וקברו וטופת מאין מקום. והייתה נבלת העם הזה למאכל, לעוף השמים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. והשבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלים, כל ששון וקול שמחה, קול חתן וכל כלה, כי לחורבה תהיה הארץ.